Це був не теоретичний заклик, адже з Майдану козаки чорні від вітру, сонця і пороху вирушали на фронт. Упевненості їм додавала масова підтримка українського селянства. Справді, подільському селянину вже не треба було пояснювати мету боротьби українського війська. Він добре її розумів, співчував, охоче зголошувався до мобілізації, допомагав чим міг. До українського війська подільський селянин виявив багато доброзичливості. В той же час було помітно, що селяни не вірили у силу української армії в її кінцеву перемогу. Попри успіхи на фронтах, поляки продовжували таємні переговори з Червоною Росією та її маріонеткою урядом у ССР. Наслідком стало підписання 12 жовтня 1920 року у Ризі, прелімітарного договору, який передбачав перемир'я з 18 жовтня. Перемир'я ставило Україну надзвичайно невигідне стратегічне становище. 20 -ти тисячне українське військо майже без території, контролювало лише 5-6 повітів Подільської губернії, протистояло мільйонній Красній армії, опертій на величезне запілля з колосальними людськими та матеріально-технічними ресурсами. В розпорядженні ж армії УНР був лише один індустріальний центр – Дунаївці. Ризький договір підводив риску під надіями українства. Одвічний ворог, який вдягнув шати союзника, ділив нашу землю з нашим споковічним ворогом, який вбрався в одяг борця за соціальну справедливість. Симон Петлюра на вимогу поляків віддав самовбивчий наказ зупинити успішний наступ. Він чомусь зважив на волю тих, хто його зраджував. Україно польський фронт із більшовиками завмер на лінії Уланів, Хмільник, Дяківці, Багринівці, Бар. Армію УНР було позбавлено можливості визволяти рідний край, а в червоних продовжувало полегкотіти повстання. Отамани От Поділля і Київщини в надії скорого з'єднання з українською армією активізували повстанчу акцію. Так як і в на чолі повстанчого відділу 220 багнетів нападав на червономіські відділи, знищував більшовицькі обози. В лісі, коло села Миколаївки, його козаки знищили революційний трибунал 8-ї кінної дивізії. В цьому бою загинуло біля 20 чекістів особливого відділу 8-ї дивізії. Незабаром у дві засідки повстанців потрапили два суцільп'яні полки 1-ї кінної армії Будьонного, які перед тим розграбували гуральню. Ці полки з Україно-Польського фронту перекидалися на боротьбу з Врангелем і, скажімо прямо, не поталанило в цьому бою красним героям. Повстанці вже лічили дні, коли фронт дійде до них, а фронт – закляк. Повстанців охопив розпач. Не дочекавшись наступу української армії, наприкінці втраченого жовтня 1920 року, зважаючи на перші заморозки, отамани почали розпускати свої відділи. Те саме зробили Яків Гальчевський і Павло Саранча. В надії довідатись від офіційних представників штабу, чи буде наступ української армії, Саранча разом з Яковом Гальчевським перейшов лінію фронту між Багринівцями і Дяківцями. В Стасівому Майдані натрапили на чорних запорожців полковника Дяченка. Петро Дяченко направив їх далі до штабу 1-ї запорізької дивізії генерала Хорунжого Гаврила Базильського, який очолював ліву групу армії УНР. Смертельне для українців перемир'я продовжувалося. Червоний окупант вже отямився і за рахунок резервів інтенсивно відновлював свою боєздатність. Командуючи дивізіями армії УНР, зокрема Олександру Довиченко, наполягали, щоб Петлюра призначив наступ на 1 листопада, коли ворог того не сподівався. Командар спочатку погодився і такий наказ віддав, але за кілька годин перед наступом під тиском поляків відкликав його. Термін перемир'я збігав 9 листопада. Знаючи, що атака – козирна карта армії УНР, українські воєначальники продовжували наполягати, щоб Симон Петлюра віддав наказ наступати ж у першу хвилину по закінченні перемир'я. Вони розуміли, що коли першим атакуватиме ворог, то український фронт,